פרק י"ט הוא נכנס ליריחו ועבר בה, ואיש אחד, זכאי שמו, שהיה מוכר סרשי ואיש עשיר, להשתדל לראות מיהו ישוע, ולא יכול בגלל ההמון, כי נמוך קומה היה. הוא רצה לה לפנים ועלה על עץ שקמה כדי לראות אותו, כי באותה דרך עמד ישוע לעבור. כאשר הגיע ישוע למקום, הביט למעלה ואמר לו, זכאי, רד מהר, כי היום עלי לשבת בביתך. הוא ירד מהר וקיבל אותו לביתו בשמחה. כשראו זאת, התלוננו הקול ואמרו, אצל איש חוטא הוא בא להתאכסן. עמד זכאי ואמר אל האדון, אדוני, הריני נותן את מחצית נכסיי לעניים, ואם עשקתי איש, אחזיר לו ארבעתיים. אמר לו ישוע, היום הייתה תשועה לבית הזה, כי בן אברהם גם הוא. אין בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. לאחר ששמעו זאת, הוסיף וסיפר משל, משום שהיה קרוב לירושלים, והם חשבו כי מיד תגלה מלכות האלוהים. לפיכך אמר, איש אציל אחד הלך אל ארץ רחוקה לקבל סמכות למלוכה ולשוב לארצו. קודם לכן קרא לעשרת עבדיו, נתן להם עשרה מנים, ואמר להם, סחרו עד בואי. אולם בני ארצו שנאו אותו, ושלחו משלחת אחריו לומר, איננו רוצים שזה ימלוך עלינו. אחרי שקיבל את המלוכה, חזר וציווה לקרוא אליו את העבדים, אשר נתן להם את הכסף, כדי לדעת מה הרוויח כל אחד במסחרו. ניגש הראשון ואמר, אדוני, המנה שלך הכניס עשרה מנים. השיב ואמר לו, יפה עבד טוב, הואיל והיית נאמן במעט מזער, אהיה שליט על עשר ערים. בא השני ואמר, אדוני, המנה שלך עשה חמישה מנים. השיב ואמר גם לזה, ואתה אהיה על חמש ערים. ואחר בא ואמר, אדוני, הנה המנה שלך שהיה צרור אצלי במטפחת, שכן פחדתי ממך מפני שאיש קשה אתה. לוקח את אשר לא הנחת וקוצר את אשר לא זרע אתה. השיב ואמר לו, על פי דברך אשפוט אותך, עבד רשע, אתה ידעת כי איש קשה אני. לוקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי. מדוע לא הפקדת את כספי אצל השולחני, ואני בבואי הייתי תובע אותו עם הריבית? ולעומדים לידו אמר, קחו ממנו את המנה, ותנו לזה אשר לא עשרה מנים. השיבו לו, אדוננו, יש לו עשרה מנים. אומר אני לכם, כל מי שיש לו, יינתן לו. ומי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו. אבל את אויבי אלה, אשר אינם רוצים כי הם לא חלם, הביאו אותם הנה והרגו אותם לפניי. לאחר שאמר את הדברים האלה, הלך הלאה בדרכו לעלות לירושלים. כאשר התקרב אל בית פגי ובית עניא, אל ההר הנקרא הר הזיתים, שלח שניים מתלמידיו באומרו, לכו אל הכפר אשר ממול. כשתיכנסו לתוכו, תמצאו עיר קשור, אשר לא ישב עליו אדם מעולם. התירו אותו והביאוהו. ואם מישהו ישאל אתכם, למה אתם מתירים אותו? כה תאמרו לו, מפני שהאדון זקוק לו. השלוחים הלכו ומצאו, כפי שאמר להם, כשהתירו את העייר, שאלו אותם בעלי העייר, למה אתם מתירים את העייר? מפני שאדון זקוק לו, השיבו. הם הביאו אותו אל ישוע, ולאחר ששמו את בגדיהם על העייר, הרכיבו עליו את ישוע. כאשר המשיך בדרכו, פרסו הנשים את בגדיהם על הדרך. הוא התקרב אל מורד הר הזיתים, וכל קהל התלמידים, החל לשבח את אלוהים בשמחה ובקול גדול על כל הנפלאות אשר ראו, ואומרם, ברוך הבא בשם אדוני, שלום בשמיים וכבוד במרומים. כמה מן הפרושים שהיו בקרב ההמון אמרו אליו, רבי, גער בתלמידיך. השיב ואמר, אומר אני לכם, אם אלה ישתקו, האבנים תזעקנה. כאשר התקרב וראה את העיר, בכה עליה ואמר, לו ידעת היום גם את את אשר אלי שלום, אלא שאתה נסתר מעינייך. הנה ימים באים עלייך, ויקימו אויבייך סוללה סביבייך, ויקיפוך, ויצורו עלייך מכל עברייך. וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישירו בך אבן על אבן עקב אשר לא ידעת את מועד פקודתך. בהיכנסו אל בית המקדש, החל לגרש משם את המוכרים. אמר להם, אין כתוב ביתי בתפילה יהיה, אך אתם עשיתם אותו מערת פריצים. יום-יום היה מלמד בבית המקדש, וראשי הכהנים והסופרים וגם ראשי העם ביקשו להכחיד אותו, אך לא מצאו מה לעשות, כי כל העם נצמדו אליו לשמוע אותו.